Ніхто про аварію не говорить. Мовчки долали шлях до її будинку. Вечоріло. Сонце ховалося у вербовій нетрі. Могутня ріка скидалася і виблискувала, як велетенська рибина. Під цим суховієм не варто гуляти, сказала Ольга, аби якось обірвати цю напругу. «Запроси мене до себе!» Микола різко повернувся до неї і стис її плечі. Знову відчув спеку. Молода плоть, як стриножений кінь, вимордуваний з прагою, зачувши воду, рвався до ріки, але пута усе тримали його. За довгі місяці Микола навчився стримувати себе, гамувати те, що розривало душу. Ольга теж стрепенулася, мов би пробіг по ній струм. Микола відчув це руками, що стискали ольжені плечі, диханням, серцем, усім єством. «Я більше не можу», – вимовив із стогоном і зупинився. Вхопив руками її обличчя і припав до губ так, мов би то було єдине джерело у довгій і виснажливій пустелі його самоти. А потім підхопив її на руки і поніс, не відчуваючи ваги, лише запаморочення. Отямився, побачивши знайомий будинок і під'їзд. Коли ліфт гаркотів на восьмий поверх, цілував Ольгу. Гойдалися стіни нової кабіни, гойдалися і в коридорі, хиталася стеля. Кохана, рідна, єдина, як я довго чекав тебе. Побачив у метро, і щось неначе влетіло в серце. Я побачив рідну душу, мов би знав тебе давно, потім втратив, шукав. І знову знайшу. Вечір наслухавте, слухала ніч, І поволі затягували вольжені душі глибоку рану. То були нащадки славних запорожців, Братів-близнюків Петра та Павла нечуй вітрів. Довго то жив Павло за братом, Довго не втихав його біль. Доля відміряла йому за двох віку. Їхнім нащадком судилося зустрітися в крутих віражах долі. Рідна душа опізнала рідну душу. Розлучилися в добу тяжкого лихоліття. Схрестилися дороги їхніх нащадків у ніч чорного болю, що засіяв усю Україну. Ранок був холодний, вітряний. Сонце то з'являлося на коротку мить, то знову його ковтали хмари. Марія з Тарасом толочили той похмурий ранок. Вдивлялася в лиця киян на вулицях, у переповненому трамваї, неначе бачила їх уперше. Самозадоволені, впевнені, роздратовані, сумні. Гарні і негарні. Обличчя людей, що живуть у сні примарного спокою і щастя. Люди, що вже вступили на межу нової епохи, але ще не здогадуються про те. Попрощалися неподалік школи. Леніна Степанівна перегородила їм дорогу. Ти що робиш, Марія? Зачем син до сих пор ходить в школу? Ти що, не понимаєш? Як це чому? Бо ще не скінчився навчальний рік. В усіх школах ідуть заняття. Ніхто нікуди не їде. Навпаки, всі готуються до першотравневої демонстрації? Какая еще демонстрація? обурено вигукнула Леніна Степанівна. Да ти хоть знаєш, какая сейчас радіація в Києві? Ні, про це ніякий. І... «Службы не говорят. Звідки ж мы не знаты. То демонстрация ведь меняется?» «Нет, конечно», — голос Ланины Степанины впав до шепоту. «И велогонка мира тоже. Этого отменить уже нельзя. Народ готовится. Как же так?» Владлен Федотыч возглавляет комиссию по этому вопросу. «Нельзя остановить, чтобы не было паники». Он як цікаво, а що, радіація Дієви Біркову? Любить начальницьких дітей и не любить простых смертных? Ты когда-нибудь поплатишься за свой язык. Я и за тебя торчу в Киеве, хочу вывести внука. Это же вопрос жизни. К тому же приказ Владлена Федотыча и Владимира Владленыча. Тоді нехай накажуть залишити Київ усім дітям, коли так печуться за народне здоров'я. А за нас не хвилюйтесь. Нам від вас нічого не треба. Тарас зник в шкільному подвір'ї. Марія квапливим кроком пішла до трамвайної зупинки. Біля редакції її нас догнали Микола і Юрко. «В Києві уже досить висока радіація», – мовив Недоля. Я б тобі радив вивести малого, хоча б до батьків. А Оля із своїми учнями має бути на демонстрації», – розгублено сказав Микола. Рево зайшов до кабінету слідом і кинув свої незміни. «Всім фізкульт-привіт! Опять паніка? Опять кислеї рожі? І угораздила тебе не доля наслушатся цієї чіпухи». «Да если бы действительно что-то серьезное было, уже давно бы объявили. Там же люди с головами сидят», — Рево поднял коземного пальца. «Я был вчера в райкоме партии, ничего не слышал. Все тихо, мирно, все работают. Если официально об этом не говорят, значит, оснований для паники нет». «Вы забыли, в какой стране живете?» «Широка страна моя родная», — голосно зовил Реву и наштухнулся на три пары обуренных очей. «Я вас не понимаю. Вы вечно чем-то недовольны. Вечно вас что-то не устраивает». «Совєцького чоловєка все должно устраювати і радувати, «даже трудності, ібо он самий на планеті». «Слухай, ти ніколи не цікавився, яке твоє справжнє прізвище?» – несподівано мовив Юрку. «І звідки ти родом? Твій батько, вірніше. Можна ж знайти документацію і відшукати». «А зачем?» Рево на смешку, подивился на Юрка. «Разве это уже так важно? Мы с отцом себя чувствуем хорошо». «А может, ты насправді Дурисвитенко, Янычаренко чи Дундученко?» «Злой ты, недоля», — ображено мовил Рево. «Не можешь, чтобы не оскорбить человека. Ты всегда был такой...» Наверное, трудное детство сказується. Да і вообще, ви всі тяжолі люди. Він схилився над паперами і до кінця робочого дня не озвався. Секретарка прочинила двері і кивком голови покликала Марію. Вас редактор кличе. Марія вийшла за нею слідом. Вадим Данилович сидів похмурий і роздратований. «Сідайте», – сказав, дивлячись куток кабінету, де стояло мармурове погруддя і червоний прапор. «Ви знаєте, Нечай, яка помилка пройшла у вашому матеріалі, і яка неприємність у мене через вас? Ви згадуєте голод 33-го року. Він роздратовано вдарив п'ятірнею по газеті, що лежала перед ним». Її родина померла від голоду в 33-му. Він якусь мить розглядав Марію. «Та невже ж ви перший рік працюєте в газеті і не знаєте, що можна писати, а що ні? Не було такого голоду. Чуєте? Не було. Це все вигадки наших ідейних ворогів. Справді так, з притиском мовила Марія. Недавно вони вчинили новий наклеп на нашу прекрасну дійсність. Розпускають плітки про аварію на Чорнобильській атомній станції. А її ж, правда, нема? Немає радіації, неправда, що партноменклатура вивезла своїх дітей далеко від України. І нас, напевно, вже нема. Редактор Оторопіло подивився на неї і сказав розгублено. Та ви знаєте, як мене чи хвостили за вас у райкомі партії? Винесли догану, а я, відповідно, винесу вам. Такі речі недопустимі. Я можу йти, Марія підвелася. Догана буде із занесенням в особову справу? Редактор провів її роздратованим поглядом і покрутив обурено головою. Мав усі підстави розпочати те, що йому було велено давно, але не знав, як це зробити. Було наказано звільнити Марію. Наказ був від заброди молодшого. Прочинила двері. Юрко подав їй слухавку. «Мамо, я дзвоню із дому», – почула Тарасів голос. «Тут ось дід». Він мене забрав із школи і хоче з тобою поговорити. Тієї ж миті почула батьків приглушений голос. Доброго здоров'я, дочко! Ми знаємо в селі про аварію, а ви, бачу, нічого не знаєте. Я приїхав по Тараса. Хочу вечірнім автобусом і назад. Треба мерщій їхати, бо народ як дізнається про біду, то тоді важко буде виїхати. У нас один чоловік пожежником робить в районі. То його вже забрали в Прип'ять. Отаке горе. Іду додому, чекайте мене. Марія поклала слухавку. Тарас зустрів її в коридорі. Я вже деякі свої речі склав. Дід картоплю смажать. Марія поцілувала батька. На руч повечеряли і залишили квартиру. Лови, дочко, таксі. Ми поїдемо самі, а ти вертайся додому. Зайве, не вештайся по вулицях. Машина зупинилася на помах її руки. Нечаї з внуком вмостилася на задньому сидінні. Марія хотіла провести їх на вокзал, але Михайло Пилипович категорично запротестував. Самі доберемося. Повертайся додому. Ми тобі подзвонимо. Він поцілував доньку в щуку, Тарас теж пригорнувся, і машина зникла за рогом вулиці. Марія повернулася у свою спорожнілу квартиру. Дістала фотографію Василя, поставила її на робочий стіл, довго вдивлялася в рідне обличчя, почуваючи з чем. Минув рік з часу повернення його з ув'язнення. Ласиль був у відпустці батьків. Щось іще стояло поміж ними, якась невидима тінь не дозволяла наблизитися і сказати те, що клекотіло в душі кожного. Марія гладила його лице, торкалася кінчиками пальців, брів, губ. Міжміський телефонний дзвінок пролунав як автоматна черга поклала фотографію і вхопила трубку. «Як ти там, Марійко?» Рідний голос проникав у неї, торкався якихось болючих і ніжних струн. «Я телефоную з райцентру. Почув про страшну аварію, але усі засоби інформації мовчать. Ти знаєш про неї?» «Знаю», – нарешті спромоглася на слово Марія. «Тараса, не випускай!» По вулиці багато не ходіть. Я завтра зранку буду. Чекай мене цілую твої очі. Марія довго ще тримала трубку в руці і слухала короткі гудки. Ольга переступила поріг кабінету. Директор здивовано подивилася на неї і мовчки показала на стілець. У мене до вас. Дуже серйозна справа, почала невпевнено.